secció de vida autònoma, parlem de l'elaboració de la cervesa, ho fem, com sempre, amb el Marc Paxqual. Molt bon dia, Marc. Molt bon dia. Eh, Parla'ns una mica... Bueno, per començar, jo crec que el que hem descobert, diguéssim, que els ciutadans de peu, és que això d'elaborar cervesa no era una cosa tan complicada, donat que, que hi ha força gent que ho fa i que ho fa a casa, eh, amb, diguéssim, que en projectes més ambiciosos o menys, però que és relativament fàcil. No, sí, sí, és com, com dius tu, eh, en els últims anys s'ha ficat, no de moda, però sí que ha fet un boom a fabricar Fabrica Cervesa Artesana, i ja et dic, molta gent que la, la, la preparava a casa i ha vist que li sortia bona, i és això, en els últims 5 anys han, han explotat de cop tot de marques artesanes, petites marques, que fan petites tirades, però moltes cerveses locals. Per què? Justament per això, perquè és molt senzill el, no, el procés, Has de fer una inversió inicial, com, com és amb tot, una miqueta amb els, amb els bidons i amb el material per, per processar-ho, però un cop fet això, el procés és super senzill. Uh, tu deies petites marques, uh, també per a emprenedors és relativament fàcil perquè la inversió no és enorme, no necessites un gran local, no necessites aquelles enormes fàbriques de cervesa no, no, comercial. En absolut, en absolut. Tu això, en, en un garatge pots fer, pots fer cervesa i, i suficient com per diguéssim... No et viure d'això, per si tenim uns ingressos Perquè uh -huh. són, pot anar des de la mida d'un ordinador El que seria el, la maquinària per fer-ho fins, fins a un cotxe o fins a les grans fàbriques de cervesa Que això ja és un altre tema Però en el cas de que ho vulguem fer, diguéssim que per ser autònoms Com diu sí. el nom de la, de la secció, que necessitem? Què necessitem? Ja um, ha uns quits que preparats i, i no t'equivoques No et deixaràs res però bàsicament és, el, fem un momentet l'únic procés, fem les uh -huh. fases, primer hi ha el maltat, que és, bàsicament és el processat de, de la malta, la maceració, deixar-ho reposar, filtratge, perquè tot això deixarà uns residus i l'hem de, de colar, després hi ha la cocció amb l'edició de llúpol, perquè com sabem la cerveja porta el llúpol, s'afegeix aquí, la refrigeració, la fermentació i la maduració. Aleshores, el que avui ens centrarem és en fermentació i maduració perquè quan estem començant, que és el que parlem una miqueta en aquests, en aquests espais, ens és, és més adequat començar amb el més fàcil. I nosaltres el que trobem avui en dia per provar aquestes coses és uns concentrats de, de malta i de llúpol que venen a ser el procés de maltat, maceració, filtratge, cocció i refrigeració i un cop fet tot això el que es fa és es, es fa evaporar l'aigua i tens, és consist consistència de mel. I és una llauna on tens aquest preparat i tu finalitzes el procés a la teva manera. És a dir, que tu tens com la massa, per dir-ho d'alguna manera, mare, no? Justament, justament. Com qui vol fer pizza, és es compra la massa. Jo estava pensant en fer pizzas, no? Exacte. Et compres la massa ja feta, o sí que podries eh, posar el llevat, deixar que, que faci tot el procés, però t'ho assegures comprant un preparat, no? Sí, així pots provar-ho i si t'agrada, si et convenç, ja pots, perquè tots els processos anteriors sí que ja demanen també de, de més material, així podem començar pel, pel tros final i, si ens agrada, anem endavant. Uh -huh. Aleshores, per fer aquesta fermentació i maduració, el que ens fa falta és uns, com tu diries, uns, uns covells. Uh -huh. Així són uns dipòsits on tu hi aquest líquid amb, amb unes proporcions d'aigua i unes proporcions de sucre, perquè el sucre és el que es fermentarà i acabarà sent d'alcohol i de carboni, i amb els llevats. I això tu ho tapes i amb unes vàlvules de pressió, perquè no exploti, diguéssim, perquè hi ha uh -huh. reaccions... La químiques amb la fermentació, allò s'enflaria i, bueno, faríem una petita bomba casolana i no interessa <laughs> volem fer cervesa I, i això, i també et ve, bueno, els kits aquests et porten tot un sistema per, per filtrar després, Té, és, com una, és com un cubell amb una aixeta baix, perquè uh -huh. puguis per una banda filtrar la cervesa i per l'altra banda embotellar després i el que hem de fer és això, és per fermentar, fiquem aquest concentrat amb unes proporcions de sucre i unes proporcions d'aigua, jo el vídeo que vaig compren el seu dia i amb el que faig la cervesa és dona per fer 20 litres de cervesa uh -huh. el concentrat ocupa més o menys un litre tu aboques dins amb l'aigua i el sucre i ho deixes entre una i tres setmanes això, el, el, el temps de, de fer cervesa va molt en funció de temperatura quan la temperatura és més elevada totes les bacteris i aquestes coses van més accelerades i van més ràpid escolta, una pregunta potser de Pedro Groyo, com ho saps? que estàs en el punt òptim? Pots anar provant, és a dir, pots sí. anar obrint la xeta, ho dic perquè en altres processos de fermentació això fa malbé, sí, en cas això, de la cervesa no. Això és com la cuina, tu pots anar, provant, anar tastant, però ja et dic, per fer cerveses fa aquesta fermentació i s'acostuma a fer una segona fermentació dins l'ampolla ja, així que tampoc tindrà gust de cervesa del tot i no és del tot convincent. Això com es sap és, la válvula que té a sobre perquè alliberi pressió, tu hi fiques com una mica d'aigua. Mhm. Uh -huh i per tant quan el llevat va fer la seva reacció veus com va movent l'aigua i amb bombolles en el moment, en el dia que ha deixa de fer bombolles és perquè s'ha la reacció aleshores quan està llesta és com si s'encengués una llumeta Ep, hem acabat uh -huh. Estava pensant ara en els, uh, les màquines aquelles per escalfar l'aigua eh? que també veus la pressió eh, doncs una cosa però ja dic de mitja és això, una a tres setmanes un cop fet això hem de tornar a colar per tot el que s'ha quedat al fons i ho embotellem amb, amb les ampolles que tinguem, mateixes ampolles de cerveses que hem consumit, les hem guardat o les demanem a, a un bar o les podem comprar, i el que, es farà, el que farem és afegir dins de cada ampolla una miqueta de sucre. Les dosis també venen indicades, i ha manuals, i ha molts llibres, i un cop fies de sucre a dins, la tapem. Com és, els kits aquests acostumen a portar una màquina i unes xapes, que tu, és com si fos un, un lleve-taps, però fa el procés invers, li fica la xapa a la cervesa i amb una mica de sucre, això deixem reposar i fa com aquesta segona fermentació, que és el que li dona el gas i aquest punt de, i aquest gust característic. Després també hi ha algunes d'aquelles ampolles de cerveja artesana que tenen aquella tapa de tota la vida de la gososa, no? Sí, també és una sí, opció. És una opció però l'important és això és que un cable l'hem embotellat fiquem més sobra i la tapem bé, i ho deixem reposar deixem reposar mínim un mes el estàndard diguéssim, el mes normal és d'un a tres mesos ja et dic, la meva experiència mm, ha sigut que en tres mesos la cervesa no estava malament, però l'altre ja vaig trobar unes, unes ampolles de la primera intent que vaig fer, la primer intent que porten, doncs, potser portaven un any, guardades, i està més bona que mai. Clara, perquè ha fet el, la segona fermentació, no?, sí, i sí, ha passat això, temps. Això diuen d'un a tres mesos, però la cervesa, sobretot, és anar provant, anar inventant, anar innovant, i, bueno, descobrint coses noves. Després també hi qui s'atreveja a ficar-hi alguns fruits, que sigui, bueno, és, és això, és anar provant i trobar una mica de teva cervesa, i quan hi ha grans descobriments és quan la gent s'atreveja a fer petites marques Escolta, eh, ens has parlat d'aquest bidó que tu dius que, que vas comprar, que era relativament petit i que feia bastant eh, l'efecte. Quant pot costar això? Ho dic sí. perquè igual la gent pensa, ostres, però això sembla molt sofisticat, costarà un diner dalt. No, mira, entrem a, a tema diners. Jo, el, el kit aquest que em vaig comprar, em va costar uns 40 euros. De fet, no arribava a ja, 36 o 37 euros. Superbé de preu, no? Sí, sí, sí és, és que ja et dic, el que fas 3 o 4 intents ja ho has més que amortitzat, tant si mirem el preu que et surt la cervesa com pel que has après o descobert o has gaudit i després d'aquestes llaunes de preparat surten a uns 10-15 euros i si comptem que d'aquí en fem uns 20 litres de cervesa bé, fem números i la... Sí, sí, et la cervesa a 40 cèntims, mm. pràcticament Ja et dic, eh, la primera cervesa no costuma sortir bona la segona més o menys però bueno, vas aprenent i després eh, que va sortint <coughs> algun líquid bastant bo <laughs> eh, pel que fa espai d'aquests aquest, kits ja que venen així dissenyats per fer cervesa fent així comparatives, però no m'agrada parlar en centímetres o metres, et diria que ocupa més o menys com una impressora. O sí, si vols, també com una tassa de vàter. Vale, ho pots tenir perfectament que... en un pis, a la cuina, sí. a, no sé, al safreig, si sí, tens, sí, sí. A, en un lloc. Això. Vale, això és en un armari, en un racó, sobre un moble. Això, si ja és un espai que estigui tancat, en el sentit que no li doni el sol directe, uh -huh. perquè el sol directe tot aquest, això són processos de fermentació no, no és gens convenient i la, que la temperatura estigui al voltant dels 20-25 graus I és el que dèiem, eh? en funció de temperatura anirà més ràpid o més lent el que no interessa és que sigui un lloc on al migdia et pugui ficar 40-50 graus i que no és un lloc tampoc que estigui al rebost que sempre, sempre tinguis a 10 graus perquè aleshores t'estaràs la vida per fer cervesa però és això és que és ben, és ben senzill uns eh? mm, 40 euros pel kit amb un lloc com podria ser això un armari de roba perquè mm -hmm. a més és, és supernet. No... Sí, perquè és a ser inoxidable, no? No, de fet, el que tinc jo és de plàstic, que són plàstics tractats ah, perquè uh -huh. no et deixen anar res, ja de tot, eh? també hi han de ser inoxidable, i això depèn, diguéssim, ja dic normal és normal que és, el que jo, jo trobo un, eh, més recomanable, potser, és començar amb les versions més senzilles, fent els dos últims processos només, que siguin de plàstic, si ens atrevim després avancem el procés per la part de davant, i després anem millorar el material per fer-ho òptim i ja per acabar és això, eh? és 40 euros, és un espai tancat i la meva experiència em diu que tot i que et diguin d'un o tres mesos de, de fermentació com més temps, a mi més bones m'estan sortint i convidar a tothom que vulgui provar a innovar, a descobrir, a... que no es fiquin barreres perquè total, si no surt bé, bueno, doncs hem... ja sabem que no surt bé, però vaja error la prova i error amb la cervesa, jo visc que és una miqueta la clau de tot i gaudir-ne molt perquè després els amics venen si venen i dius he fet cervesa hòstia, provem-la, provem-la la primera et faran cares una miqueta desagradables d'hòstia, què és això després et venen ja només per provar la cervesa això està bé que va millorant la cosa i a més a més eh, trobo que és un avantatge que és una de les coses que es poden fer durant tot l'any sí, això sí eh, per tant no pots combinar amb altres coses que facis a casa o altres coses que de vegades mm. ens has explicat no? sí, sí eh, tant i justament formula. com que no és un cert viu diguéssim tu tens el, el material i un cop que l'has d'acabar, però la que et cansis temporalment de fer cervesa, això pots deixar mm, sec, bon net i sec amb un raconet i quan torni a entrar el cuc, doncs, tornar a provar no és com una planta o com un xarit que, sí, sí, que té toca... un compromís de per vida diguéssim, de per vida de, per vida de la planta sinó que això és aquest bé el hobby, ho utilitzem, el que no ho guardem cap problema doncs res, aviam si molta gent s'anima o algú que s'ho està plantejant home, per preus, de del que costen les cerveses artesanes Val la pena, com a mínim, intentar-ho. Eh? Perquè si surt bé, eh, t'estalvies diners i segur que, a més a més, si l'has elaborat tu, doncs té com un punt de... Bueno, aquelles coses que passen també en la cuina, eh? Que tothom fa cares rares, però tot està fantàstic perquè t'ha costat el teu esforç. I que sí. Marc, gràcies. Fins la setmana que ve. A vosaltres. Ens posem al dia! Actualitat, tertúlies, entrevistes, música, cultura i molt més a Radio Rubí. Rubí al dia.